Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Állandó szakértőnk Vidor Ferenc, az urbanisztika professzora. Köszöntjük a hallgatókat! Három, mint már a stúdióban, Géz vagyok, Miklós és Konudzia Gábor, ők ma a beszélgető partnerek, és ők hozták a témát is. Jelképe a témáknak egy könyv, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1930-es 1940, 1940 közti tevékenységét leíró eredeti kiadvány, hisz valami hasonló jellegű témáról fogunk beszélni, csak nem 50 vagy 60 évvel ezelőtti eseményről, hanem a mairól. Különös dolog ez, hogyha vele gondolunk. A Fővárosi Közmunkák Tanács 1948-ig működött, amikor hirtelen egy telefonnal megszüntették a működését. Nagyon sikeresen e, tudta Budapest fejlesztési kérdéseit intézni, a fővárosét, meg a tágabb térségét, e, együtt, és aztán a központosú tervgazdaságról hivatkozással szüntették maga a működését, viszont a rendszer átmenetkor természetesen azonnal fölmerült, hogy valamihez hasonló ö, a fejlesztéseket központilag irányító, koordináló szervezetre szükség volna. Tehát ennek a szükségesség és lehetőséget 15 évvel ezelőtt felmerült. Ilyen szervezet a mai napig nincsen, és egyóta az a különbség. Ez a háború után teljesen megszűnt? Teljesen megszűnt ebbe a formába Most teljesen eh, hogy, hogy, hogy miért szűnt meg, ahol egy kicsit a, a szalinista államirányításnak a struktúráját kell figyelme venni. Tudni, ez a struktúr ez úgy épül föl, mint egy hadsereg, tehát piramis-szerűen, és ebből az következik, hogy itt ebben a rendszeren belül koordinációra senkinek sincsen elméletének sem joga, hanem csak a legfelső szintenek. Tehát mondjuk kicsit karikírozva, ami az országban, ami történik el, azt a Rákosi Mátyás egy fejében eldönti, és a továbbiakban mindenki másnak csak a részfazolat kell majd végrehajtania. Tehát az, hogy való egy alacsonyabb szinten valaki koordinálja mondjuk a közlekedésfejlesztést a, a ipartelepítéssel, az nem képzelhető el, mert az a koordináció, ez kizárólag a központban a rendszerek ugye a hátulütője az, hogy alulról, tehát a, mondjuk úgy, hogy a használók, vagy a fölhasználók oldaláról, vagy a polgárok oldaláról. Nincs megfelelő visszajelzés, tehát olyat találnak ki, ami ami nem biztos, hogy működőképes egyáltalán Ö, vagy jó vagy egyáltalán. Hát visszajelzés. visszajelzés működik. Visszajelzés az a rendszeridegen, tehát a kongizmus arról nevezetes, hogy semmilyen visszajelzés nincsen, mert parancsolom működik, tehát hogy egy katona se pofás vissza, hogy mi a parancs, az a parancs végre kell hajtani. A katonai elven épült fel a klasszikus rendszer. tehát Ez rendszer specifikus, de itt van egy, egy további nagyon komoly ez, ez, ez, ez komoly funkciózavarokat is okoz, mert tudni, nincsen igazi koordináció, tehát a valóságban ezek a fejlesztések már hihetetlen messzire nagy távolságba elmennek egymás mellett, és az egyik nem támogatja a másikat. Tehát Budapest e, egész kialakulását az elmúlt ötven évben borzasztó szépen e, lehet látni ezzel a ezzel logiával. Pontosan így alakult. tehát ebben a városban a... a, a a fejlesztés, a közműfejlesztés, a közlekedés még se köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ilyen módon lehetne jöttni az a furcsaságok, hogy ugyanarra a tervre szemereben is nélkül az dolgokat lehet A Koncepció megalapítja azt, hogy a Dunapartot zöldsá kell fejleszteni. A egyik lapon a következőt lapoz ez az ember, és akkor már is egy, egy, egy készen háromsávos autópályán az a Dunaparton. Uh -huh. Senki se tűnik fel, hogy egy koncepcióban két ellentétes dolog van uh -huh. de rajzolva. Ez azért van, mert a koordináció, ami a kommunista rendszerben elméletileg is hiányzott, ezt a koordinációt az elmúlt 15 évben nem sikerült Tehát, ha, ha, ha jól értem, és, és ugye hallottuk már a témáról már többször is volt szó, sőt, itt még előtte beszélgetünk, hogy már laikus emberek jelzik azt, hogy, hogy Észelik az, hogy itt ugye nincs valami, ami összefogná a koordinálni, nincs ami egy egységbe értékelni a dolgokat, legalábbis Budapest esetében. Míg más városokban már vannak nagyon jó példák. Magyar Magyarország, hogy intézményesült a, a, a koordináció rendszere, ezeket általában a fejlesztési tanácsoknak hívják. Ilyen fejlesztési tanácsaik vannak a kis vannak a megyéknek, vannak a régióknak, létezik egy országos fejlesztési tanács is. Budapest az a kakut egyetlen. Térségen Magyarországnak az elmúlt 15 évben semmiféle fejlesztési tanács nem működött, és nem működik minden mai napig. Uh -huh. És a koordinátlanság megulakodott abban is, hogy a városfejlesztési városfejlesztésben rejlő lehetőségeket, szinergiás lehetőségeket nem használ ki. Tehát az, hogy ha egy helyen elkezdek egy műszaki fejlesztés, útépítés, hídépítést bármit, ugye az felítéke a területet, további fejlesztéseket indukál, és egyik a másikat így módon erősíti. Most ez az, ami nem nincsen, milyen ilyen típusú fejlesztések vannak, hogy ide teszek egy valamit, oda egy másik valamit, egymásra mit sem tudva, és teljesen koordinálatlan módon, és a megjelenésében is egyébként patchwork típusú, tehát semmilyen koncepciót én legalábbis nem láttam még a, a város fejlesztésnek ilyen területéset, tehát a város rendezési oldaláról sem látok koncepciót, hanem jön egy befektető, valami kitalál, és akkor valamit fölépítenek, azt mondja, hogy másik befektető, az más talál, és akkor meg azt építik föl, és semmiféle koncepció mögött nem lehető fel. Tehát éppen a bandi mondani, hogy ez a város olyan hallatlanul gazdag, hogy még ezt a típus a várospolitikát is kibírja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, nekem, aki egyszerű járok elő vagyok, ugye ezeket mind látni lehet és, és tapasztalni, amiket ti mondtok, ezeket a hiányosságokat. Hogy mondjuk, csak magam elég képzettem valamit, hogy próbáljam megérteni, hogy miben jelentkezik ez a, ez a hiányosság, hol van. Például mondjuk épül egy híd vagy egy út, ha mi mondjuk jó, mondjuk ott van a lányványos id és egy, egy, egy széles út, amire felvezet, és belevezet a semmibe a másik oldalon Budán egyszerűen megtörik és a, egy véget ér a vízés állt, hogy menne tovább és valami dolog lenne, a környezete az vékony, kicsi ápolatlan utcákból áll meg lakótelep, meg olyan dolgok vannak a környéken, ami az teljesen fölösleges, ez az egész dolog. Hát. Nem vezet sehova, és a másik oldalán is ott a sorok ott a Duna parton. Az egyik oldalán van valami, a másik oldalán egy nagy semmi van. Tehát olyan, mintha úgy oda de nincs kapcsolata a környezetével. Igen, ez nagyon jó példák, és alapvető kérdések ezek. Sokat mondszolgattuk már, ez az egész Egér út, it témát, ami egy... De bocsánat, egy... ez már ott van tíz éve, tehát Persze. most ma már ezt mondtuk, ez mert ha az elsőben azt mondják, hogy kérem, még nem készült el, akkor azt mondjuk, hogy természetes. Már mikor még se van se nem volt, igen. tehát még az első kapavágását tették meg. Ö, a szakma képviselői, egy része legalábbis, akik, ö, ö, és akik megfelelő hozzá ismertel rendelkeztek, a felemeljték a szavukat ezen a fejlesztés ellen, konfliktusokat is vállalva, éppen a második millénium. Ezért többek betét betétva, mert nem írni azt, hogy ez egy rossz fejlesztés. a második millénium az a ti tanulmányokat. Az a tehát. igen. Akkor Ivalferi-nek a vedéletével csinált ez egy munkásokat. Igen, ami egy tíz, tíz évvel, évvel. ezelőtt, ami a... tulajdonképpen a, a Főváros Önkormányzat rendelt meg. Főváros Önkormányzat rendelt meg? És ha. aztán, amikor megkapta, akkor ha, ha, hát nem tudta olyan jó szívvel fogadni, mert valahogy ez, ez egy nagyon szomorú általános magyar betegség. Addig, amíg mindenféle szép dolgokat leírtunk, hogy így, vagy, amúgy, ez elveket. volt, annak kéne lenni elveket, Addig siker-sikerre halmaztuk, mindegy nagyon tetszett. Abban a percben, amint a munka elérkezett, hogy akkor most mit kellene csinálni konkrétan. Pontosan, amint az előkészítése folyik, az miért, ahhoz miért kéne másképpen csinálni. Most abban a percben fekete váltunk egy pillanat leforgás alatt, és ilyen módon állították le a munkát. Most mindegy, akár, akár még tévedhetők is, nem volt igazunk abban, amit, amit mondtunk, de mindeset, ahhoz szóltunk hozzá... Ami folyik. Persze, persze. Ahhoz, ahhoz próbáltunk hozzászólni, ami folyik. Hát a tervezésnek az volna a lényege, hogy a folyamatokat befolyásolni. Hát ha amit tévedtünk, akkor, akkor meg lehet minket győzni, vagy meg lehet magyarázni, ez miért tévedés. De eleve tilossá minősíteni a folyamatból beleszólást az azt jelenti, hogy elveszünk mindenféle értelmét a tervnek. A tervnek az az értelmai megvalósul, és, és ilyen értelemben budapesten semmiféle városterv amit annak lehetne nevezni, nem készült a elmúlt ö, 15 évben. Hát emlékszem, egyszer a, a urmóny társaságban volt valami zámonkérés, ö, ö, valaki, valami felszólaló éppen ezt kifogásolta, hogy hát mifej, milyen fejlesztés történt az elmúlt 15 évben Budapesten egyáltalán, és akkor az illetékes tisztviselő némi zavarral az egyes villamos megépítésére hivatkozott, amiben teljesen igaza van, természetesen. Én is döntő fontosságúnak tartom, és óriási lépésnek, hogy megépült az egyes villamos villamos a legalább a híd főig. csak hogy a dolog az a röhelyes, hogy az egyes villamos e, minden tervtől eltérően lopokodva készült, mert a Péterfi Ágoston e, a saját maga hatáskörében addig tud ügyeskedni, e, amíg a szabályosan a, a, a beruházási csoportok háta mögött ki tudta építeni. Tehát az egyes villamosat nem terv szerint épült meg, hanem éppen, éppen a, a tervek a kikerülésével. Tehát ma ez most... körülbelül olyan bocsánat, mint egy, mondjuk azt mondanak egy emberre, hogy van egy egy, egy ér problémája, és akkor csinálnak ott egy bypass egy ilyen áthidalást, és akkor azzal dicsekszünk, hogy van benne mondjuk három ilyen áthidalás, de hát közben le kellett vágni a lábát, vagy elrohadta a füle, vagy nem tudom, én mit tudom, én megvakult, tehát, tehát a betegséget nem gyógyítja, az egész testet Összessége Égen. vagy az élőlényt nem nézze, pedig a város az egy élőlény, ha úgy vesszük, hisz lélegzik az embereivel együtt. Tehát visszatérve az előző kérdésedre és példákra, hogy ezek mind déli irányú fejlesztések, vagy elmaradt fejlesztések lettek volna. Na most arra járvá, <coughs> megint feltűnt nekem az, hogy a ha én külföldi lennék, vagy külföldieket kalózolnék, hát én a szabadság hitó délre nem vezetném őket, de a Petőf hitó délre, ezt őket a délebe voló nemeléstől, mert olyan elviselhetetlen ronda környezetet sikerült ott teremteni, ugye által inné én meg egy taszitozona, tipikus esete, amit ott sikerült megteremteni, és éppen most is folyik, tehát ha a város főutcája kirakata korzója, inkább úgy mondhatnám a Dunapart, ami tényleg hát a, a átlagosnál is nagyon figyelmet kellene, hogy érdemeljen. Hát nézzük meg, hogy miket építenek, hogy építünk a Dunapartra, mm. és, és mennyire egy, a, a város déli iránya ilyen értelemben magára hagyatott módon épül, teljesen az a, az a patchwork típusa, hogy ide ezt építünk, oda azt építünk, tehát semmi látható rend rendezettségen nincs a dolognak. Még mindig a, a városnak a hátsó udvar, a, a, a feneke, hogy így ki magam, az, ami a, a Petőfétodére van. Van ennek egy történelmi magyarázata, azt hiszem érdemes egy kicsit belemenni, hogy miképpen alkult ki ez a helyzet? Budapest, amikor még millió alatti város volt, már akkor is nagy volt az országhoz képes, de a jelenlegi az még jóval kisebb volt. Azon kívül hatalmas ipari korszpont volt az ország legfontosabb uh, ipari bázisa. Ebben az időben a várostervezők a, a akkori városperem térségébe hatalmas ipari zónákat uh, telepítettek. A legnagyobb ilyen ipari zónákat éppen a déli irányba Vészszerű megfontolásból tekintettel arra, hogy Budapest földrajzi helyzet olyan, hogy nagyjából a déli irányba kapcsolódik az ország minden részére, tehát ha én valahonnan messziről jövök, akkor, igen, messziről jövök, akkor, akkor a legkönnyebben, a legkönnyebben a déli Aha. részeket tudom elérni, ezért aztán ezek a igényű iparok ebbe a déli övezetbe települtek, tehát a 11. kerület, Kelemföld, aztán Csepe, aztán, aztán a Ferencváros, Kispest, Józsefváros, Kőbánya, tehát ez mind a déli övezethez tartoznak, és hát az adott ott között ez, ez, ez észszerűbb, városfesztési elgondolás volt ezelőtt száz éve. Csak hát közben itt, itt van a, a kutya eltemetve, hogy közben ö, ö, ö, ment tovább az élet, között például az ipar hatalmas mértében kiszorult ö, Budapestről. Ugye, mert és felszük, hogy ez a, ez a város, ez a 200, közel 300 ezer négyzetkilométeres Nagy-Magyarországnak Ez? volt a központja. Igen, Az igen. ahhoz tartozó ipar, vasút, stb nek volt egyfajta központja, nem pedig egy, egy kicsi országnak, amelyik, de ugyanakkor beszorult egy csomó melekült, hogy... Itt, igen, igen, <kül> amikor, amikor volt, volt terszer országfejlesztés, abban az időben több próbálkozást tettek is arra, hogy ezt a úgynevezett vízfejjellegét Budapestnek csökkentsék, tehát Magyarországon más is legyen mint Budapest. Hát bizonyos átmeri sikereket értek is ezzel kapcsolatban. A probléma az volt, hogy ez, ez a központosított rendszer, ez automatikusan húzza magával minden központnak az erősítését. Tehát ezek a kísérletek végül befúcsoltak abban, hogy minden központosít van, és ha minden központosítva van, akkor ebben azt következik, hogy a központ fog fejlődni. Most ez Te a, a, a, az 50-es évektől, tehát ebbe a szocialista vagy kommunista rendszerben pedig talán volt egy olyan dolog is, hogy mivel a nagyvárosain kivétel nélkül a határok mentén vannak most, ugye Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Győr, mindegyik valamelyik határozó, hogy ezeket nem nagyon szívesen, fejlesztették volna központtá, hisz még én emlékszem, hogy kis határ vagy zóna ezért volt bizonyos városokban, mondtam én Sopron, nem is lehetett csak úgy bemenni hosszú ideig. Tehát volt ilyen kis határ belépő, ilyen, szóval egy ilyen különleges elbírálása. alá esett. A láncos kutya időkben például... nem csak a láncos kutya, a években például, ha lementél Szegedre, akkor Kistelektől ott a vonaton főszálltak az embert, az a többi határőrök vagy valakit, és igazoltattak, hogy nem akarja valaki égzre, lehetse tehát valami fajta félelem is volt, ami politikai félelem is, talán ez is átráltatta. Hát ebben igazad van, mert ilyen valóban volt, de, de nem ez volt a, a, a, a lényeges szempont. Itt megint más valami. Itt szintén hadlonszerkezetből kell kiindulni. Tudnélik a, a, a 60 as éveknek a Kádár konszolidációja hadlonszerkezileg úgy zajlott le, hogy, hogy jelentékeny helyi hatalmat kaptak a megyei pártaparátusok, és bizony értelemben ezt lehet mondani, decentralizációnak, dezentralizációnak, atomrészleges decentralizációnak. csak hogy innentől fogva, hogy a megyi apparátusok ilyen hatalmat kaptak, innentől, hogy ők kerültek alkú helyzetbe, tehát ezek a bizonyos második vonalbeli városok, Debrecen Szeged, stb. ezek azért ö, ö, kerültek relatíve hátrányba, nem Budapest miatt főleg, hanem azért, mert összes többi megyeszékely, ezek megyeszékelyként működtek innentől, és összes többi megyeszékely is jelentkezett a saját igényeiben. Úgyhogy, igényeiben. ilyen módon ez a városhálózat nem épülhetett ki, hanem helyette minden megyeszék hely épült. Most hát a helyzet viszont az, hogy, hogy 18 uh, várost uh, egyértelműen nagyvárosi fejleszteny lehetetlenség Magyarországon. Tehát a, az a eredeti koncepció, amit még a, a Klebersberg Kónom a telekipállal a 1920-as években, ez a koncepció lényegében uh, erős csorbát szenvedett a, a új hatalmi viszonyok következtében, amit a, a decentralizált megyei pártaparátus Mintatakát. Csak a kedvéért mondjam, 60-as években dolgozták ki az úgynevezett tervezési gazdasági körzeteket, ez a szakmai munka volt Magyarországot öt körzetre osztották, olyan kezebb, mint ma a régiók. A dolognak az lett volna a vége, hogy a gazdasági tervezés szempontjából a meyeget kicsi egység nem igazán tekinthető át, tehát egy ilyen integrált több maga fogló egységet kell kialakítani, a tervezés technikai szempontból előnyei látszottak a dolognak. Most a valóságban ellenben ezekből a régiókból, az éggyilágból nem lett semmi, mert, mert az érintett mediai apparátot azonnal harcba szálltak ellene, mert úgy vélték, hogy az ő szemétdomjukat csökkenti, hogyha ez létrejön, úgyhogy teljesen emelkedő dolog maradt végül is ez az egész régió arra fel példának, hogy milyen erős volt a, a megyei hatalom, és, és hogyan tud, tudott többféle racionális tervet megvalósítani. Hát persze, azért nem is hozzá kell tegyem, hogy az egész fölött otthonolt, óriás monsunként maga Budapest, tehát végülis a, a hatalmi torzítás azért Budapest központtal ment végbe az ország. A teljes igazsághoz hogy készültek tervek a decentralizációra, sőt, még intézmények kitelepítésére is, de óriási ellenállás <coughs> volt ebbe egy-két intézményes sikerült ezt csak megvalósítani, a többségnél ev a, a, a papíron maradt. Pontosan azért, mert, mert senkinek nem fült a foga ahhoz, hogy, hogy vidékre menjen. és e, Most is szinte egy kezünkön meg lehet számolni azon intézmények számát, amelynek a központja nem Budapesten van, amely vidéki városban. Egyébként ilyen, csak hogy egy ilyet a Tudomás Akadémiának a Regulnális Kutatási Központja, amelynek a központja Pécset van, és Budapesten az egyik intézete van. Ugye, ezek a, a réglakban volna. Alkotmánybíróság, ugye amit eszer gombban akartak a telepíteni, de végül is itt maradt. Igen. Hát de érdekes dolog, hogy maga az alkotmánybíróság veszi semmibe az alkotmányos előjelés, <gül> tehát mondjuk Igen. ez <gül> mutatja a dolog lehetetlenségét, uh -huh. hogy, hogy hiába készült te tervek erre, uh -huh. rengeteg tanulmány minden készült, ennek ellenére ez gyakorlatilag nem lehetett megvalósítani Tóval ezt a Budapest Központosságot oldani. Egyébként végül is most a való élet valósítja ezeket meg, tehát amit a hivatalban nem sikerült megtenni, azt megteszi a tőke. Tehát végül is most vonulnak ki, letelepednek, ahol ők vonnak látják, és, és ez meg is látszik olyan ételemben is, és a lakosság ez a másik, amely ugyancsak a lábával szabad most a szabad Budapest-i a, várospolitikára. Multinócián is tőké tehát oda megy, ahol kedvező repítési körülményeket lát. Tehát általában a különféle okokból a Duná. Túra ment ez a tőke, döntő többségben. Nem véletlenül egyébként, mert a Dunánineni inneni a, a e, e, <gül> Budapest ettentős ül, ma is többféle abból de nem utolsóban azért, mert is van, csak Budapesten vezetnek. Tehát a nehezen a alföldi e, részeket a tőke is elkerüli, e, tehát ez a fő ok annak, hogy, hogy, hogy miért csak Dunántúra túra települt e, nagy részt ez a, a, a tőke. De mindesetre azért azért ez a múgyanatban tőke fütyül mondani, és a, a lakosoknál meg az a helyzet, hogy, hogy Budapest egyrészt egyre elviselhetetlenebb, másrészt pedig az az igazság, hogy igazán kínálatos se tudt produkálni az elmúlt 15 évben, tehát aki e, lakást akart szerezni, az miután Budapeste nem is tehette már eleve, e, ezért kéntelenségből is e, vonult a laklomeráció irányába, tehát ilyen módon e, megindult egy ilyen nép, körülbelül kb. 300 csökken Budapestnek a népessége egy néhány hány forgás alatt. Folytatjuk a nagyvárosi délen című műsorunkat, Miklós Endre Kolónzia Gábor a két vendégünk most, és hát Budapestnek a mondjuk ugye a rehabilitációjál beszélünk. Egyébként egy megjegyzés erről a zenéről. Ez egy filmnek a zenéje, nem tudom most héten kimondani a nevét, mert hosszú, és körülbelül, is, mint a baraka de minden nagyon szürke, nagyon borzasztó, benne egy kicsit a zene is ezt tükrözi, ez, ez, egy olyan, ez egy olyan úgynevezett barnamezős zene volt. A most a Budapest <gül> zene, jó. Szeretnénk, ha nem ez lenne a Budapest Hínusza, de úgy, úgy, úgy illet egy kicsit, ez ilyen a lelombozott világnak a, a zenéje volt. Budapest fölött az Ég című zene. Szóval, a a Előző a rendszernek a vége felé fölismertük azt, hogy itt a legfőbb problémák éppen a koordináció helyenjából adoldanak, és e, akkor ebből adódott az, hogy olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, ki már koordináltak, tehát nem ágazatilag széttagoltak, hanem különféle kérdések, ingatlanfejlesztés, lakásépítés, vállalkozás, ösztönzés, közlekedésfejlesztés, ezek mind környezetépítés, ezek mindegy szerves egységben e, e, e, foglalhatók, amit hát mondjuk nevezhetünk ez egy egyszerűség kedvét úgy, hogy városfejlesztés már a városfeleztés mindezek összességét jelenti. Most ezek után nyilvánvalóvá vált, hogy Budapestnek egyrészt a legproblemásabb térségei, ezek a hatalmas iparterületek, úgy Budapest területén kb. 10%-a, 50 négyzetkilométernyi ilyen elhanyagolt ipari és használatlan raktár, meg hasonló terület van. Tehát ezek, ezek egyrészt nagyon lehervasztó állapotban vannak, de másrészt azonban ezek egy nagyon komoly adottságot is jelentenek, tekintettel arra, hogy viszonylag a központi fekvésűek arának jól megvalósítható, képítető, megközelíthetőséggel és a területeknek egy elég tekintés része a Dunapart közvetlenül határos. Hát a Dunapartnak éppen nem tett jót az, hogy ilyen szörnyű lepraipartelepek határolják, de viszont ha Dunapartot fejleszteni akarjuk, akkor nagy lehetőség van ezeknek a területeknek a Azért gondoljuk meg, hogy ez Budapestnek az egyedül a adósság, az egyetlen metropolisz, amelyik a Dunára rákönyököl is nem hátat fordít neki, mert ha meggondoljuk az összes Dunaparton fekvő nagyváros, az minden fura viszonyban van a Dunával. Budapest az egyetlen, ami József Nádor jóvoltából rámért könyököl a Dunára, és a Duna volt egyébként Budapest főútjának tekinthető. Hát ehhez képest ennek a főútnak a, a egyed része igen elhanyagolt állapotban van, tehát ha van, akkor ezt mint főattrakciót lehetne. Fejleszteni. Most ilyen elgondolások alapján kezdtünk el tervezgetni a 80-as évek végétől tehát sorba mondom, volt egy terv a, a kelemföldi e, iparterület átépítésére a tervnek az volt a lényege, hogy, hogy a 21. század új Dunasorát kell kiépíteni itt a, a déli összekötő hitől délre e, egy, egy olyas félét, mint a reformkori e, Dunasor volt, csak hát persze 21. századi beépítési módokkal de mindes egy óriási attrakció lenne. Az a következő lépés az volt volt van a hatalmas Csepel sziget csúcs egy kihasználatlan, el mert igen, jó fekvésű terület, ahol mindenféle dolgokat lehetne. Sajnálatosan többféle terv is volt erre, fejlőkorszonyjátől kezdve, családjogi beépítés, stb. Ez nem akarom visszamenni. Tehát ez is egy nagy adottság volt. Következő nagy adottság az a, az a Ferencvár, külső Ferencvárosnak a szörnyű állapotban lévő területe, ott a, a rendezőpályaudvar és a, a sorosság Dunák között. Itt a területnek az igazi nagy adottsága az az volt, hogy a kis sorosári Dunák az egy bevédett, tehát gátak a védett, nem függ a Duna vízszinténk az odásaitól, és ebből az következik, hogy a, a itt képülő városnagyat közvetlenül rá lehet telepíteni a Dunára, tehát olyan vízparti kapcsolatot lehetne itt kiépíteni, ami mondjuk Velencét vagy Amsterdamot idézhetné az embernek, mert egy ilyen, ilyen lehetőség van, tehát egy hatalmas feletés lehetőség van. Aztán nem tovább a, a dolgot, mert ilyen hatalmas területek vannak aztán Kőbányán, ott van a, a, a külső Józsefvárosnak a, a az ipari területe, a, a Mexikói Gazmával, a rehabilitációval, és így tovább. Tehát egy óriási félkaréú zóna ez, aminek a fejlesztését, a, fejlesztés, a városszervezetbe integrálása, hát egy hatalmas lehetőség volna a főváros fejlesztésére, a vállalkozótőkének. Szóval valóságos új város lehetett volna itt építeni, és még külön előnye az is ezeknek a területeknek, hogy a délig közel vannak. Hát, mint említettem, Eredetileg az ipar ezért települt ide, de most, hogy az ipar kitelepült, ez a déli irány előnyezonul megvan. Tehát Budapestnek a, a távolsági kapcsolatai mind délfelé e, délnyugat felé vezetnek, tehát, hogyha ide egy várost, akkor az, e, az könnyebben és gyorsabban elérhető egyrészt, másrészt pedig a szükséges létesítmény sokkal olcsóban és egyszerűbben megépíthetők, mint hogyha mondjuk az északi részre e, a a várost. Tehát ilyen elgondos készült ezek a tervek, ezek olyan tervek voltak, akkor lehetett volna csinálni is őket. Tehát nem elméleti dolgok, hanem konkrét a megvalósítás módozatéval is foglalkozó tervek. A dolognak az volt a kiindulási pontja, hogy ez a terület a pillanatnyi állapotában annyira alulértékelt, hogy, hogy ilyen módon pusztán a fejlesztési felértékelésből óriási forrásokat lehetne teremteni, amiből a fejlesztések jóval része is megvalósítható volna. Hogy csak egy példát mondjak rá, kidolgoztunk akkoriban, 90-es évekkel olyan tervet, hogy lehet építeni a Csep-sziget csúcsát érintő Dunahidat, ami nem kerül semmibe. Egyszerűen azért, mert pillanatnyilag ezek a területek értéktelenek, amikor a Dunahíd megépült, akkor a területek fel fognak értékelődni, ki lehetett számítani a budapesti ingatlan forgalmú hogy mennyire, és kiderült, hogy ebből a felértékelésből simán nyugodtan fedezhető egy hatalmas Dunahídnak a költsége. Na, nem lett semmi a dologból, nem akarok ezen tovább rágolni, lényeg az, hogy, hogy ilyen lehetőségek voltak eredileg. ezek a lehetőségek azonban az elmúlt tízen néhány évben teljesen befúcsoltak, semmi nem történt ebben a dologban, és számos lehetőség el is épült, tehát például az iparterületek tulajdonjoga, ami 1990-ben is simán rendezhetőnek tűnt volna, és beépíthető a városfejlesztésbe. ez a tulajdonjog most már teljesen széthólott, és több ezer kis tulajdonos van, mindenkinek van egy-egy bélyegnyi ö, területe, de ez azt jelenti, hogy egy ilyen rendezése az jogilag szóval kezelhetetlen dolgoká válik. Hát ö, a szomorú története például a, a cseppeli hajdani fél iparterülete ö, felhasználása, amivel csodálatosan ki lehetett volna csepelt építeni a Nagydunára, de ö, mire ezzel elkezdett volna foglalkozni a városfelezés, addigra már szétszintálták. Ennek a nagy területnek van vagy ezer tulajdonosa, és innen fog a jogilag kezelhetetlenné változni. Na itt jön be az, hogy miért szeret a az inkább zöldmezőzni a barna mezőzés helyett, mert egész egyszerűen nincs türelme, teljes joga egyébként ezeket a rendezetten jogi ö, ügyeket elrendezni, tehát akartak a városnak az vonna volna kötelessége, ö, a, a saját jófegford érdekében is egyébként, hogy ezeket a területek előkészítse a tőke fogadására és kis ugye, sajátíthat igen, egyszerűen akár kisajátít, akár rendezi, tulajdonjogilag akár telekönyvileg akár a én, bizonyos preferenciákat adózás és egyéb preferenciákat ö, ö, elhatároz más területeken ember diszpreferenciákat tehát azt mondja a tőkének, hogy hogy ugyan kinézett magának egy zöldmezőt valahol és nem azt mondja, hogy, hogy oda nem hanem azt mondja, uram ezt nem szeretnénk, de helyette parancsoljon, válaszol, Itt van a, a leporáló, válaszoljon a különböző előkészített területek közül. Tehát nem azt mondom, hogy ehhez a valami a tőként, mert mindig azzal jönnek, hogy, hogy, hogy ez nem lehet, hogy, hogy ne engedjük oda, mert hát akkor elmegy máshova. Hát de nem erről van szó. Előkészített területeknek kell lennie, amelyik legalább annyira vonzók, sőt, akármi vonzók is lehet, nem ilyen távol lévő ö, zöldmező. Ugye, és hogyha tőke hogy pontjából, ez, ez tényleg az, akkor oda fog jönni, és akkor a város szempontjából is ez jó lesz, most tényleg az történt ugye, hogy ezek nem következtek be tehát itt az ipari rehabilitációnál tartunk éppen, és mi történt a tőke az elment vagy jó messzire másik városba, egy másik országba növekedett a Krakó, a Prága és itt tovább, mert Budapest szempontjából ezek a csak nem a Pécs meg a Szeged ezt mondjuk ki a másik része pedig, hogy elmegy Budapest, mert török Bálin, Trump, meg mit tudom én, egy, egy, és, a, és ott fizeti a adó adót, tehát gyakorlatilag Budapest mindenképpen hoppon maradt. Hát a milleniumi, tehát 1896-os Budapestet a vállalkozó tőke építette. Budapestnek ez a arculata minden mai napig, amit a millenium táján végsőlegesen építettek. Abszolút. Igen, ez a bizonyos fővárosi közmunkák tanácsa, amiről hogy szó volt az elején, ez gondoskodott arról, hogy a vállalkozó tőke a város érdekeinek megfelelően fejleszen és építsen. És az eredményt mindenki láthatja, eredményt úgy hívjuk minden nap, hogy ez Budapest. De tulajdonképpen belegondol az ember, ha valaki épít, és abból hasznot remél. De a város meghatározza, hogy hogyan építse, hogy nézzen, ki, milyen néző, izé, a haszna ugyanúgy meg lesz, tehát senki nem jár vele rosszul, csak nem önkényesen, vagy ha sőt, és szerető. Itt arról szó, hogy a, a magánérdek és a közérdeknek a összhangját megteremteni. Ez a közérdek is. Nagyon érdekel, érdek, érdek, hogy a közérdekkel a persze, persze, a magánérdek magán az van, magán de ez függ attól, hogy a, a környezetet be mennyire... kell csatornázni, hogy a magánérdek is megjelenjen, aztán vagy és az is kielégüljön, de a közérdek figyelembevételével itt tehát gyakorlatilag meg nyugodtan meg lehet oldani és ez ettől városfejlesztés hogy Na, a maga az ennek az is probléma, hogy A közérdek fogalom egyáltalán nincsen meghatazva. Tulajdonképpen e, még, még lózunk szinten se szokás közérdekre hivatkozni. A, hát én, tehát azt mondom, visszatérve az előző, például azt mondom, hogy közérdek az volna, hogy ne költsön az állam a, a saját kasszájából nem tudom én, 10 milliárd forintot egy hídépítésre, hanem a közérdek az volna, hogy központi források nélkül épül meg az a híd a egyszerűen felérték, és hogy mindenki néz rám, mi akar ez az ember azzal, hogy közérdek. Mi, mi az, hogy közérdek? Hát azt a pénzt a pénzügyminisztériumt, aztán építünk belőle a hidat. Ez meg mit bakafántoskodik itt mindenféle szervezésügyeségekkel? Nem, nem, nem, nem tudjuk, mi az, hogy közérdek? Hát ne beszéljünk ért. Most ha ilyen állapot van, akkor nem, nem lehet a magán és a közérdek közötti egyensúly biztosítani, hiszen közérdek fogalma eleve nincs meghatáros. Na most a dolog másik oldalad, tehát úgyhogy a ipari rehabilitáció az egyik, ami hát sajnos gellet kapott, a másik pedig ugye a lakóterület ilyen, érintettünk. Na most, ha habilitáció ha nem megy, akkor mi történik? Az ipar elmegy máshova, e, tehát gyakorlatilag, e, vagy pedig nem jön be, eleve nem jön be. Mindenképpen vesztessük a város számára. A lakótelenetrehabilitáció elmaradása pedig e, azt okozta, hogy az emberek a lábukkal szavaztak a város politikára. A, a város lakosságának számban minden 300 30 csökkent az elmúlt 15 év alatt, és ez egy óriási, jó, ennek a része mindenképp valószínűleg elment volna, mert ö, olyan m, hát, ö, helyzet, ö, olyan gazdasági helyzet adódott, ami ezt ö, involválta, de legalább a fele itt maradhatott volna, ha olyan megfelelő előkészített területeket talál, ahol az ő igényeinek megfelelő lakókörnyelhetet tud Aki létrehozni. nem megy el, nem. nem tud elmenni, az meg szociális problémát jelent a város, hát az aztán igen. Mert a idős elesett emberek, vagy szegény emberek, akinek nincs módjuk arra, hogy tovább menjünk. Ja, <gül> Pontosan erről van szó, hogy, hogy mióta a fővárosi önkormányzat fölát folyamatosan van a rehabilitáció csoport, vagy gyógyosztály, nem tudom micsoda, mindig volt valami egység, amely ezzel foglalkozott, de ha azt nézzük, hogy ki az, aki effektív rehabilitált, az a mindig magánvállalkozók voltak. És ö, nem látszik egyébként a főváros ebéli tevékenységének megfogható, kézzel fogható eredménye. Tervek készültek, uh -huh. mindenféle most, papírok, de... És, és a én azt hiszem, hogy eddig tartott a panacnak, mert most szeretném fölírni a figyelmet én arra az igen. új helyzetre, amely új helyzet abból keletkezett, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak. Most a tárgyunk szempontjából ez a következő újdonságot jelenti. Az Európai Unió a, a tagállamoknak és különféle területeknek a fejlesztésére mindenféle támogatási alapokat működtet, ezeket strukturális alapoknak nevezik, és emme alapok között van egy olyan, amit úgy neveznek, hogy városrehabilitáció, pontosabban a, a barnevezős városi vezetek rehabilitációja. Arról van itt szó, hogy az ipari forradón következtében nagyon sok városban, főleg a nyugati ipari forradón városaiban létrejöttek olyan, olyan városi területek, amelyek nagyon lerobbantak, elhanyagoltak, tönkrementek, pusztítok, károsítok, ugyanakkor ahogy Budapestes idejében is mondó, potenciális értékel is rendelkeznek. Most, hát ez egy, egy civilizált világban ilyen módon nem maradhat, ezt valamilyen módon ö, ö, meg kell gyógyítani, szanálni kell, és, és ö, ezt, a, ezt a munkát, hát végzőség persze a vállalkozó tőke ö, végzi el természetesen egy piacgazdaságban, de hogy a vállalkozó tőke kedvét fölkeltsük, ö, ahhoz támogatások szükségesek. Tehát voltaképpen az Európai Unió nagyon komoly támogatási ö, alapok, működtek az brown zoning rehabilitációra. És most az Európai Uniós csatlakozásunkor végre vannak olyan kerületi vezetők, akik fölismerték az ebben lehetőséget, és most megpróbálnak mozogni olyan értelemben olyan terveket készítsenek, amelyek segítségével ezeket a támogatási alapokat hozzáférhetővé lehet tenni. Úgy emlékszem fejből, hogy a, a teljes befektetési összegeknek olyan, 50-60%-a körül van ebben a támogatásban, amit visszámtérítő támogatásként adnak félrétésnesség, tehát nem hitel lesz, hanem annál jóval értékesebb valami. Megkaptuk tessék felhasználni okosan és értelmesen, de ez nem csak olyan raholási kívánság, az unió nagyon szigorúan előrzi hogy tényleg itt történik a felhasználás. Nos, Hát a mi nap, tehát néhány héttel ezelőtt hallottam a rádióban, közelebb még nem tudok róla, hogy egy sor érintett kerület, értve ez alatt a, a Kelemföldet, Csepelt, Ferencvárost, Józsefvárost Kőbányát, talán Angyaföld is benne van, összefogtak, hogy hogy ilyen típusú városreabilitációt indítsanak el. Állítólag már a fővárossal is kapcsolatot teremtettek, és valami alakul. Ez a nyilvánvaló, hogy ilyen rehabilitációt külön-külön a kerületek nem csinálhatnak, hanem csak is valamiféle összefogással, és, és esetleg ez a, a városfejlesztés, ami az elmúlt 15 évben teljesen elmaradt, ez esetleg az Európai <kös> Uniónak a jó voltából mégiscsak megindul, és meg kell mondjam, ez a reklámhelye. Nagyon sokan van is és, és, és, és, és kritizálják az uniós csatlakozásunkat, hogy mi értelme volt ennek, mire volt jó, stb. Hát meg kell mondjam, hogy erre volt jó. Tehát a unió alkalmas szervezet arra, hogy mindenféle olyan észszerű dolgot megcsináltasson velünk, amit unió nélkül is megcsinálhatnánk, tulajdonképpen, csak hát valamilyen okból mégse csináljuk. De az unió majd szépen kikényszeríti velünk, hogy ezeket csináljuk. Ez csak ahelyett tudok hozzátenni, hogy akkor most akik ezzel a témakörre foglalkoznak, vegyék el a papírt, meg a szervozát, és kezdjenek el foglalkozni mind az elemzéssel, mind pedig a tervek készítésével, és most már olyan tervek készítésével, amelyek nem papíra maradnak, és nem grafikai mű műalkotások, hanem konkrét megvalósítható és a Európai Unió felé is eladható tervek, tehát a, a rendezési és a fejlesztési és a hozzátartozó eszközrendszer aspektusai egyformán jelenjenek meg, ezekben a tervekben, és természetesen az önkormányzat pedig biztosítsa megfelelő ö, döntéseket mizeknek a megvalósításához. Tehát, ö, hogy végre a rehabilitáció és a tervek valóságá is váljanak. Most ö, egy nagyon lényeges ö, csatlakozó ö, aspektusra hívnám föl a figyelmet. Ez, hogyha ez a barnazonás rehabilitáció megindul, ez radikálisan új helyzetet eredményez a, a főváros közlekedés fejlesztési elgondolásaiban. Az eddig érvényesült elgondolásoknak kivételként mind az volt a lényege, hogy központosítani a közlekedési szerkezetet. Hát nem akarok most belemenni már volszorról a négyes métről a tipikus ilyen jel jellegű beruházás volna. De most abban az esetben viszont, hogyha a barnazon rehabilitáció megindul, akkor ez a központosítás így nem folytatódott tovább, tudnék az egyik teljesen elmegy a másik mellett. Rehabilitálni egy városnegyedet nem lehet úgy, hogy, hogy pusztán mondjuk ledöntjük az ócska épületeket, kiparclázzuk a telektömböket, aztán leülünk malmodra és várjuk, hogy jön a tőke, mert a tőke nem fog jönni. Azért nem fog jönni, a tőkem nem tud idejönni, mert nincsen megközlekítési közlekedési vonal. A tőke akkor fog idejönni, hogy egyáltalán -e ide tud jönni, mert van megfelelő út, mert van megfelelő tömegközlekedés, és így tovább. Most hogy ebbe a zónában ilyenek legyenek, eh, annak az a feltétele nyilván, hogy a közlegedés fejlesztés olyan legyen, ami lehetővé teszi ennek a zónának a feltárását. Most nagyjából, utána Budapest közlekedési szerkezet központosított, nagyjából azt tudjuk mondani, hogy ezt a zónát keresztbe mindenféle központ felé vezető vonalak, metrók, főútak, elszasonlók keresztelik. Eh, eh, önmagában véve ezzel semmi kősebb baj nincsen. A szerkezetet kell úgy átalakítani, hogy ne csak központosító, hanem összekötő vonalak is, egy gyűrölakú vonalak is legyenek, tömegközlekedésben, közútban, hidakban és így tovább. Ez alapvető négyzeten feltétele a, a rehabilitációnak, és ha ez megvan, akkor a rehabilitáció hatalmas üteme meg is fog indulni. Hadd mondjuk egy konkrét példát, amit a szemünk láttára zajlott a 90-es években. Valamikor a 90-es évek elején átadták a hármas a metronkó északi szakaszát, amelyik most már kimegy egészen Újpesti város Központi. Ez a metró a Váci út alatt megy, lényegében a hajdani ipar iparterületnek a, a tengelyébe. Ez az iparterület ez nagyjából olyan volt, mint az összes többi, lerobbant, pusztulóban lévő, leépülő iparral, házakkal, mindennel, olyan, olyan, olyan anyaszomorító térség volt ez. Abban a pillanatban, hogy megépült a metró, angyalföld elkezdett fejlődni, mint a hajderménkünk. Meg lehet nézni, mondjuk más kérdés, hogy mennyire tetszenek ezek a beépítések az embernek. Egy viszont kétségtelen, hogy eszmétlen ütemben fejlődik, és ezt a fejlődést a metró megépülésének köszönheti. Hát egyszer ez így van, akkor le kell vonni a konzekvenciát. A bárki azt akarja, hogy az elerobbant ipari területek fejlődjenek, hát ilyen közlekedési vonalakat kell kiépíteni, és akkor majd fejlődni fognak, kősebb gondot se kell figyelni, inkább arra kell figyelni majd, hogy ne olyan bujánzóvá váljon. Én érdekes, hogy ott az újpesti idnál véget ér a széles út. Véget ér a metro, és ottan megint összeszűkül, ilyen szintén nem tudom, lehet, hogy nem macska köves, de elég rossz út vezet tovább. Környék is 30 évvel visszaesett. Ott nem nem tudnak fejleszteni. Igen. Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy így jön be megint csak a várospolitikai és az eszközrendszer kérdése. Ugye, egy konkrét eset. Megépült az a bizonyos metro költségvetési pénzből. És ugye pont a rendszerváltással készült el, amikor a, a privatizáció már előre halott állapotban volt, és ugye ezek a ingatlanok magánkézbe kerültek, és az étét növekedésből magávagnónak keletkeztek, amiből a a közvagyomos semmi nem jött vissza. Tehát megint a magánérdek és a közérdeknek a, a viszonyát boncolgatom, hogy ebben a konkrét esetben is az történt, hogy költségvetési pénzből, tehát mindenkinek az a megépült az a metró és a, az a, a terület feléktékelődése magávagyarokat jelapított. Na most erre már régesé kitaláltak eszközrendszereket, már abban az időben, mikor az a közmunkatárás létezett, sőt akkor még alkalmazták is egyébként, amit most nem, hogy értéknövekedési adó, vagy telekértékadó, tehát minden esetre megvannak erre az eszközök, hogy ilyen esetben az értéknövekedése részét elvonja a város, tehát megosztoznak egyszerűen Úgy A város megépíti az infrastruktúrát, ettől fel Kellők a telek. És a város azt mondja, hogy jó, hát akkor haszon a tér lesz, te is jójász, meg a mi része az enyém, az én is jó járok. Tehát ezeket az eszközöket régen, régen kitalálták, akár alkalmazni is lehetne őket, és akkor ez bizony rehabilitáció, nem egy ilyen köldő működne, hogy most jön a -e pompa, jön -e a pénz, vagy nem jön a pénz valahonnan, akár az Európai Uniótól, vagy bárhonnan, hanem például kihasználva a lehetőséget, hogy van egy visszanemtérő támogatás, amelyet persze hozzá kell tenni a saját 50%-ot, gondolom. Azt a az 50 százalékot viszont nem szükséges teljes szépen költségvetési pénzből megfinanszírozni, hanem igenis a magántőké is be lehet vonni ebbe a folyamatba. És akkor sokkal nagyobb ütembe lehetne ezeket a fejletéseket ö, vinni. Hát gondoljunk csak arra, hogy ez a bizonyos nevezett hármas metró hatalmas költségvetési pénzből megépült, nagyon felértékelődött a angyalföldi terület, és biztosul jól azok, akiknek neki telek vagy ingatlan tulajdonok volt, mert ez a tényleg is ingatlan egy pillanat a sokszorosát érte, mint annak előtte. Tehát miközben ők, ők ebből igazán jól jártak közben a, ebből a hatalmas beruházából semmiféle további fejlesztési alap nem keletkezett a budapesti közlekedés fejlesztésére, eltűnt a semmibe, és a budapesti közlekedés fejlesztésért most megint a, a országos költségvetés kell megbompolnia, hogyan lehet. Hát ezt az anomáliát küszöbölni ki az, hogyha ö, a haszonélvezők megosztanának a, a, a, a költségeknek a terhein is. Ezzel egyébként fölmerült már a, a, a területfesztési törvénynél úgy emlékszem, de eltől rosszul emlékszem, de tudom, hogy egy konkrét törvénytervezetben olvastam azt a, a kitételt, hogy az eszközök közül felsorolták a értéknövekerés egy részének elvonását. A tervezetből kiírtották már. Uh -huh. Tehát még, még elvi lehetőségként sem hagyták uh -huh. benne a, a tervezetből is kirakták. Tehát az ember nehezen érti a logikáját a dolgoknak, hogy, hogy miért történik úgy, ahogy történik. Itt, itt valabban, ha a, a közérdeket igazán nyitból senki nem tekinteni a saját gyermekének, hanem, hanem csak a, a magánérdek van. Tehát itt alapvető kérdés ez a jövő szempontjából, hogy sikerül-e egy megfelelő ö, egyensúlyt e tekintetbe létrehozni, ö, mert ez a város felelésztésének a ütemét nagymétében befolyásolja. Az arányokat is figyelembe kéne venni. Tehát például egy, egy Váci út és alatta a metró, az egy hatalmas beruházás, egy nagyon széles út, ami hát ezek szerint úgymond ingyen, épült azok számára, akik ott ebből most hasznot húznak. Tehát nekik ez egy nagy ajándék. De van egy olyan félelem, amit lehet érezni abból, ahogy nyilatkoznak a, a, a városvezetők, meg az országvezető is, hogy, hogy jaj, csak az a tőke bejöjjön. Tehát megpróbálnak olyan föltöteleket szabni, hogy hát szinte tátkarok, amíg mi fizessünk csak telepedjen le tehát mit tudom én, olyan példák jönnek, hogy most versenyezni Szlovákiával, vagy Írországgal, vagy nem tudom én, vagy az infrastruktúrát, mondjuk az írek legalábbis, és akkor ott ilyen adókedvezmény, adok adókedvezmény, és oda a, a, a tőkét. A kérdés az, hogy, hogy ha most csak ez egy gondolat, ha nem akkora az az út, nem akkora fejlesztést csinálnak, hanem egy kicsit decentralizáltabb, és mondjuk több, de keskenyebb út Vezet. Talán nem alkalmas arra, hogy böhön nagy ipar oda jöjjön, de <coughs> kisebb mértékű ipar, kisebb befektetéssel, több kisebb hasznot hozó valami jön oda, akkor egy emberi léptékűvé válik, és nem egy ilyen multi-nacionális váltokat kiszolgáló projekté válik, mert ez tulajdonképpen az, mert ugye ide, ezek mellé, az utak mellé azért a multik települnek többnyire mert hatalmas irodaházakba mennek bele, stb. a és nem, nem egy olyan, hogy mondjam, csak egy olyan közepes gazdasági erejű réteg, aminek a ami mélemben nálunk sokkal rosszabb helyzetben van. Hát a a tőkét eh, voltaképpen kétféle módon lehet eh, megnyerni. A, a, a tők az önérdekei szerint eh, működik, eh, ez olyan, mint egy törvény, tehát se jó, se rossz tudomású kell venni, olyan, mint a gravitáció. Most a tőkének kétféle érdeke van tulajdonképpen. A tőke szeret oda menni, ahol minimális ráfordítással tud eredményt elérni, tehát mondjuk csak a példakedvét mondom, van na nagyon alacsonyak a munkabérek. De a tőkének van egy másik eh, eh, mozgási iránya is, a minőségi kínálat. Tehát nagyon drága helyekre is szívesen elmegy a tőke, akkor, hogyha ö, ö, minőséget ö, ö, ö, tud ezért prezentálni, tehát mondjuk kutatásfejlesztés, vagy ha témáknál maradjunk egy olyan város, aminek van esztétikai értéke is, van nemzetközi presztízse is. Ilyen helyre szívesen megy a tőke még akkor is, hogy aránytalanul sokba kerül neki, uh -huh. tudnik a, a haszna is ennek mértékében növekedik. Tehát a dolognak az a lényege, illetve az a probléma ö, ö, azzal, amit mondottál, hogy hogy ahogy csak el ne menjen a tőke, így is iránkoznak Budapest mindenféle szintű vezetői. Az a probléma, hogy ezek az emberek kizárólag a kis ráfordítású stratégiában érdekeltek, nem is tudják másnak a lehetőségét, tehát kapja meg a tőke az egy világon mindent, el, el van a tőke ezen a szemétdombon is tulajdonképpen, hogyha biztos is a kicsi ráfordításokat. Az nem jut be, hogy a, a nem szemétdombon jön a tőke, hanem csillogó, vilogó barátságos város negyedbe, ami ugyan tőkének többe kerül, de ezzel is a tőkét hitelet csalni és itt lehet tartani, mert a tőke azért, azért szereti az ilyen reprezentatív fejeket. Hát meg, meg lehet nézni, hogy hova akar települni a tőke. Például ebben a házban, ahol mostan vagyunk. Évek óta folyik az, hogy ezt eladják, megvegyék. Nem tudom, mi lesz Egy Biztos, Biztos, hogyha ez a ház egyszer piassal kerül, nagyon nem szeretném, de kétségtelen, hogy a reprezentatív helyen épült reprezentatív épület. Nem lesz olcsó annak a tők is vállalkozónak, aki ezt megveszi, de eset azért veszi meg, mert új gondolja, hogy jobban megéri ezt a drága épületet megvenni, mint egy személydomot külsőkörbányát. Uh -huh. e Nem bírom ki, hogy ne hallgozzék az az aspektus, amelyik ennek a könyvnek a, a olvasása között megütött te a szememet, Ugye a fővárosok közműködési tanácsa 1930 és 1940 közötti történetét írja Leben Harel Ferenc, akiről annyit el kell mondani, hogy a sokat emegedett bácsi István polgármestersége alatt kezdte a szakmai pályafutását, és nagyon hosszú életútja során nagyon komoly munkákat is végzett, nagyon komoly beosztásban dolgozott. A város munkása volt, annak is tekintette magát ő álltotta össze ezt a kötetet, és mikor ezt olvasgatta, mert egy olyan ö, szó ö, hát ö, vált ö, érdekes a számomra, amit más hasonló műfajú mostanában kiadott kiadányokba nem. Ez pedig a szeretet. Tehát, hogy többször megjelenik benne ez, ez az aspektus, hogy a, a ö, akik közdeműködtek a város különböző ö, aspektusból a fejlesztésében, város fejlesztésében hogy ezek, ezek szeretik a munkájukat, szeretik magát a várost. És hogy ezzel a szeretettel álltak hozzá, és önzetlen odaadással a, a városhoz, és ezáltal lehetett össze, össze, ö, ö, azokat az eredményeket edérni amiket nehéz körülményeket, akkor is nehéz körülmények nehezebbek, mint most, ö, mégis komoly eredményeket értek el. Na most ez az az aspektus, ami nélkül ma sem lehetne hozzányúlni a városhoz. Szerintem, aki a várossal bármilyen módon érdemben foglalkozik, csak olyan ember szabadna legyen, aki szereti a város, szereti ezt a munkát, és természetesen hát a köz dolgozik, mint ahogy a, a község, a közösséget jelenti, hogy a murkorai alkalommal ezt kifejtettem. Tehát ennek a könyvnek az olvasásakor végül is a legnagyobb értéknek lehetett volna most mindenféle példákat hozni, hogy melyik területe milyen eredményeket értek el. Én ezt tartom, ezt, hogy, hogy ezt, ezt kihangsúlyozza. Ami most viszont sajnos egyszerűen meg se jelenik a szakmai közéletben ez a szó. Ez annyira szép gondolat, hogy hadd legyen ez a vége most a beszélgetésünknek. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni. Önök a Nagyvárosi Dilemmák című hallották. Miklós Jendrál és Gábor, és hát Budapest rehabilitációjának a témakörét próbáltuk körbejárni. Köszönjük a figyelmüket!